Багато зробив Петров в історії літератури, де його цікавили Сковорода, Куліш, Костомаров і Гоголь. Їм він присвятив три десятки розвідок. У дослідженні цих письменників Петро війшов у такі вже аж інтимні глибини, що написав велетеристичні книжки Аліни Костомару «Харків. Рух. 1929 рік» і романи Куліша «Київ. Рух. 1930 рік». Таке піверетичне сприймання літературознавчого матеріалу багато давало для розуміння людської суті цих діячів. 1927 рік – срібна медаль за праці в галузі етнографії від Російського географічного товариства. 1928 – науковий співробітник науково-дослідної катедри мовознавства. 1928 – дійсний член Російського географічного товариства в Ленінграді. 11 травня 1930 – ступінь доктора історії літератури за дисертацією Пантелеймон-Куліш «50-ті роки. Життя, ідеологія, творчість. Київ, 1929 рік». Нарешті у тій трудовій книзі останній запис – Ухвала Комісії по честі апарату ВОАН з 6 серпня 1930 року. Протокол номер 43, параграф 94. Зняти з посади керівника етнографічної комісії за допущення політичних вивіхів та перекручувань як у своїх деяких працях, так і в деяких матеріалах комісії, зважаючи на визнання своїх помилок а також зважаючи на його громадську активність за останній час залишити Петрова на некерівній посаді наукового робітника в Комісії етнографії, неодмінний секретар ВУАН, академік Корчак чепорківський зал секретаріату Галаган. Як казав шеф радянської контрозвідки. Досягнення радянських спецслужб – це їхні провали, адже про ще більші осяги не говорять. Василь Чапленко розповідає про тих радянських агентів, що перебували в найближчому оточенні Степана Бандери. Багато справ на їхнім рахунку. КГБівський опікун Чапленкового професора Петренка Попередив його, щоб він проліз до Служби безпеки ОУН, а вони у слушний момент звернули увагу провідника на можливість їхнього співробітництва. Ті радянські розвідники до СРСР не переїздили і жодної наукової роботи не займалися. Вони так і лишилися в осередку української еміграції, і лишились там інкогніто. Бо про найбільше досягнення спецслужб не говорять. Примітка складаю щиру подяку пані Любові Дражевській Нью-Йорк, за допомогу матеріалами. Сергій Білокінь Кінець читав Ігор Мурашко, Київ, 1994 рік.